Це був добрий знак. Вишня присвячувалася найвищим богам народовір'я, саме Новий рік – свято прабога Сварога. Тому логічно буде вважати назву вишня прикметником – «жіночий рід від вишній». А в тому, що Бог в дохристиянській вірі вважався вишнім, не може бути сумніву, оскільки церква запозичила Термінологію, яка існувала задовго до прийняття християнства Бог, молитва, гріх, жертва, сповій, храм, рай, пекло, душа, вінчання Таким чином, назву вишня слід розуміти як божественне дерево Хата у вишневому садочку – одвічне замилування українського народу Вона оспівана багатьма письменниками тому Шевченківський садок вишневий колохати став символом України рідним, близьким образом. Яблуня відома в Україні не менше. З незапам'ятних часів у дикому стані вона була поширена на всій Україні. Яблуко стало символом кохання і родючості. Про особливу плодючість яблуні знали вже трипільці, коли зображали насіння яблуні, на своєму посуді. Вже за часів Київської Русі було відомо кілька рецептів зберігання яблук взимку – сушіння, квашення, приготування солодощів. Про плодючість яблуні може свідчити такий факт. У селі Андріївці на Сумщині одна 150-річна яблуня кореневими відростками і насінням своїх плодів породила цілий яблуневий гай. Площею пів гектара. Лісовими яблуками любить ласувати ведмідь. тому вірили, що найкраща яблуня та, на яку він поставив свою позначку. Улюблене дерево ведмідь дряпає кігтями. Саме такі дерева відшукували навіть дикі кабани, стежачи за ведмедем і відбираючи натрушені ним плоди. Дикі яблука люди використовували як корм для домашньої худоби. Яблуні й груші шанували ще в античні часи. Записи про це можна знайти в давніх літописах як в Греції, так і в Київській Русі. Про лікування плодами груші було відомо ще в давньому Шумері. Українці з сушених яблук і груш варили узвар, який був також і обрядовим напоєм, наприклад, на Різдво. Українські селекціонери вивали чимало Сортів плодових дерев, в тому числі й груш Найбільш незвичайною є груша-писанка Яка росте в Макарівському районі на Київщині Її плоди мають оригінальне забарлення Схоже на писанку розмальовану червоними, зеленими і жовтими смугами Ясен Чоловіче дерево З нього робили оздоблення воїнів Ще за скіфської доби Ясен вважався символом війни Якщо ворогові присилали гілку ясена, це означало початок війни або попередження. Хоча використовували дерево ясена і в попуті для виготовлення посуду, ложок, колесок, меблів, а також суднобудування. Клен найбільше використовувався на виготовлення музичних інструментів – сопілок, гуслів, скрипок. В Карпатах Паляниці випікали на кленових листях і садовили в піч на кленовій лопаті. Явір, різновид клена, в Україні вважався символом смутку. Його садять на могилі вбитого козака, розлучених закоханих. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Крім калини, в Україні широко використовували горобину, яка також має червоні ягоди і довго зберігається на дереві, ваблячи до себе птахів. За кількістю горобини могли передбачати, якою буде зима. Якщо ягід було багато, чекали холодної, сніжної зими. Горобину знали ще скіфи. Вергілій писав, що скіфи довгими зимовими вечорами пили напій з горобини. Спосіб приготування вина з горобини і меду дожив до наших днів.